Чи Аділила. Глава 15. Пауганда Ліла Господа. Зміст 15 глави такий, Господь брав уроки граматики від Гангадаса пандіта і навчився майстерно пояснювати граматичні тонкощі. Він заборонив своїй матері їсти зернові на День Екадоші. Господь розповів, як Вішварупа після прийняття сан'яси прийшов до нього у вісні і запросив його також прийняти сан'ясу, але він відмовився, і тому Вішварупа послав його назад додому. Коли Джаганат Міша залишив цей світ, Господь одружився з дочкою Валабачар'ї на ім'я Лакшмі. За всі ці події згадано в даній главі. Один. Кумана, сумана ствам, гі, яте, яся, пада, джайо, суманор, пана матрейна, Кумана, той, кого цікавить матеріальна чутєва насолода. Сумана ствам, становище виданого без матеріальних бажань. Кумана, поганий розум, сумана ствам, хороший розум. Я складаю шанобливі поклони до лотосових стіп Господа Чайтані, бо просто запропонувавши його лотосовим стопам квітку, найзапекліший матеріаліст перетворюється на відданого. Хвала, хвала Господові чайтані Хвала, хвала всім відданим, Господа Чайтані. 3. Зараз я хотів би перелішити діяння Господа у віці між 5 та десятьма роками. Пауганда Головним його заняттям в цей час було навчання. У віці Пауганда Господь проводив дуже багато розваг. Головним його заняттям була освіта, а після цього відбулось його прекрасне весілля. 5. Коли Господь навчався граматики в школі Гангадаса Пандіта, Він вивчав граматичні правила та визначення на пам'ять, просто почувши їх один раз. Коли Господь навчався граматики у школі Гангадаса Пандіта, Він вивчав граматичні правила та визначення на пам'ять, просто почувши їх один раз. Пояснення. Шіла Бактінот вказує, що Господь брав уроки у вчителя на ім'я Вішну, а також іншого вчителя на ім'я Сударшина. Пізніше, коли він дещо підріс, його віддали під опіку Гангадаса пандіта, що вчив його граматики вищого рівня. Кожен, хто серйозно хоче вивчати санскрит, повинен спочатку навчитись граматики. Кажуть, що саму граматику санскриту потрібно вивчати щонайменше 12 років. Але коли людина добре засвоїть всі граматичні правила, їй буде дуже легко зрозуміти будь які писання чи інші тексти на санскриті. Отже, санскритська. Граматика це Брама до освіти. 6. Скоро він навчився так майстерно пояснювати панджі Тіку, що міг взяти гору над всіма іншими учнями, хоча він був початківець. Пояснення. Шіла Бактянотакур каже, що тоді існував граматичний коментар за назвою Панджі Тіка. І згодом з читанням Гаправу дуже зрозуміло його розтлумачив. 7. У своїй книзі Читання Мангала, яку пізніше стали називати Читання Багавата, Шила Вріндаванда Стакур дуже докладно змалював господні розваги навчання. Аддіяна Ліла, Прабур Даса Вріндаван, Читання Мангале, Койлаві Старі Вернан. Пояснення. Читання Багавата, адіканда глава 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 і 14 дають багатий матеріал щодо шкільних розваг. Господа Шича Тані Магапрабу. Вісім. Одного дня Шича Тані Магапрабу впав до стіп своєї матері і попрохав зробити йому один подарунок. Дев'ять. Мати відповіла. Любий, синку, я дам тобі все, хоч би що ти попрохав. Тоді Господь сказав. Люба матінко, будь ласка, не їж зернових на день екадаші. Пояснення. Ще з раннього дитинства Шичатанні Магапрабу запровадив піст на День Екадаші. У бакті Сандарбзі Шіли Джібе Госамі є цитата зі Скандапурани, яка попереджає, що той, хто їсть зернові на Екадаші, стає вбивцею своєї матері, батька, брата і духовного вчителя. І навіть якщо він досягнув планети Вайкунти, він все одно падає. Для Вішну в Екадаші готують все, навіть звичайні зернові і дал. Але вайшнаві приписи забороняють їсти на екадаші навіть вішну просад. Відомо, що вайшнав не їсть нічого, що не запропоновано Господу Вішну. Але на екадаші вайшнав не повинен торкатись навіть мага просаду, запропонованого Вішну. Такий просад можна залишити на наступний день. На екадаші заборонено їсти будь-які зернові, навіть якщо вони запропоновані Господу Вішну. 10. Мати Шачі відповіла, ти кажеш дуже гарно, я не їстиму зернових на Екадаші. Від того дня вона почала на Екадаші постити. Пояснення. Забобонні смарта брамани вважають, що на Екадаші треба постити вдові, однак жінці, яка має чоловіка, Садгава постити не треба. Схоже, що до прохання господа Читані Шачимата, як Садгава, не постила на Екадаші. Проте Шича Таня Магаправу запровадив правило, за яким жінка, навіть якщо не вдова, повинна відзначати Дені Кадаші, не беручи до рота жодних зернових, навіть запропонованих божеству вішну. 11. За якийсь час, побачивши, що Вішварупа перетворився на дорослого юнака, Джаганат Міша вирішив знайти йому дівчину і справити весілля. Щойно вішарупа про це почув, він одразу покинув дім і пішов геть, щоб прийняти санясу і подорожувати з одного місця проще до іншого. Коли Шачимата і Джаганатміша почули, що їхній старший син вішарупа пішов з дому, вони відчули глибоке горе. Але господь Четаня спробував їх розрадити. 14 Бала Вішварупа, Санна Сакоріло, Пітрікула, Матрікула, Дуі, Ударіло. Любі, мамо і тато, сказав Господь. Це чудово, що Вішварупа прийняв сан'ясу. Бо цим він звільнив і родину свого батька, і родину своєї матері. Пояснення. Дехто каже, що Господь Чатані Магапрабу не схвалював прийняття сан'яси в Каліюгу, бо в шастрах сказано... Гаваламбам, палапайтрикам, За епохи Калі заборонено п'ять речей. Приносити в жертву коня, приносити в жертву корову, приймати сан'ясу, підносити предкам м'ясо і зачинати дітей в лоні братової дружини. Брама Вайварта Пурана, Кришна Джан 185, вірш 180. Проте ми бачимо, що шича тані магапрабу сам прийняв санясу і схвалив санясу старшого брата Вішварупи. Тут сказано дуже ясно: Бгало хойло, вішаруб сання скоріло, пітикула матрикула дуїй ударіло. Невже це означає, що шича тані магапрабу сам собі суперечив? Ні, насправді він не робив суперечливих тверджень. Санясу радять приймати для того, щоб присвятити своє життя на служіння Господові. І таку санясу повинні прийняти всі. Прийнявши таку санясу, людина робить найліпшу послугу родині і батька, і матері. Але не слід приймати санясу у школі маєвади, бо це насправді безглуздо. Вулицями тиняється багато саняс і маєваді, що вважають себе за браман чи нарайно. Але день і ніч прохають милостині, щоб набити порожні животи санясі майваді упустились до такого низького рівня, що певна частина з них їсть що завгодно, наче свині та пси. Така вироджена сан'яса за цієї епохи заборонена. Насправді засади шили Шанкарачарі, для прийняття сан'яси були дуже суворі. Однак пізніше так звані санясі майваді виродились через свою хибну філософію, яка проголошує, що прийнявши сан'ясу, людина стає нараєною. Таку сан'ясу ще читання Махапрабху відкинув. Однак загалом, прийняття сан'яси – це невід'ємний елемент Варнаша Мадгарми. Тож, як її можна відкинути? 15. Шича Таням Гапрабу запевнив своїх батьків, що він служитиме їм, і так втішив батька і матір. Одного дня Шичатані Магапрабу з'їв горіхи Бетеля, запропоновані божеству, але сп'янівши від них, впав на землю непритомний. Пояснення. Горіхи Бетеля – це дурманна речовина, і тому регулівні засади забороняють їх їсти. Цією розвагою, знепритомнівши від горіхів Бетеля, Шичатані Магапрабу дав усім нам зрозумілий урок. Горіхів Бетеля не слід брати до рота, навіть якщо вони запропоновані вішно. Як не слід брати до рота зернових на День Екадаші. Звичайно, Господь читання Магапробу знепритомнів не без певної причини як верховний боособа він може робити що йому завгодно, і їсти, що йому до вподоби, але нам не слід імітувати його розваги. 17, після того, як батько з матір'ю кинулись бризкати йому на лице воду, Господь отямився і розповів нечувану дивовижу. Господь сказав, «Мене забрав звідси Вішварупа і попросив прийняти Санясу. Я відповів Вішварупі, «У мене безпорадні батько і мати, і я сам ще дитина. Що я там знаю про Санясу? З часом я заведу сім'ю і служитиму своїм батькам, бо так я дуже задовольню господа Нараяну і його дружину, богиню процвітання». Тоді Вішварупа послав мене назад додому і попрохав, Передай від мене тисячі і тисячі поклонів матері Шачідеві. Так господь Чатані Магапребу розважався всілякими іграми. Але чому він так робив, я не можу зрозуміти. Пояснення. Верховний богособа та його віддані, які приходять до цього світу, виконують певну місію. І тому іноді діють так, що зрозуміти смисл їхньої діяльності дуже важко. Тому кажуть – Вайшнавера крія мудра віґєгана буджай. Навіть високоосвічений і обдарований вчений не може зрозуміти вчинків Вайшнава. Вайшнав використовує все, що йому допомагає виконати його місію. Але невігласи, не знаючи прагнень цих піднесених Вайшнавів, дозволяють собі критикувати їх. Це робити заборонено. Ніхто не може зрозуміти, як Вайшнав виконує свою місію а тому критикувати такого вайшнава образа, яка називається Садонінда. 23. Дні збігали, і за якийсь час Джаганат Мішра покинув цей світ і пішов до трансцендентного світу. Серця матері і сина огорнув великий смуток. Розраджувати господа Чайтанію та його матір прийшли друзі та родичі. Тоді господь Чайтаня, хоча він сам верховний богособа, за ведичним звичаєм відправив ритуал над померлим батьком. Збігло скількись днів, і Господь подумав: Я не приймаю санясу і залишаюсь жити вдома. Отже, мій обов'язок діяти як гріхасто. 26. Гріхінібін, гріхадарма, нагоясобан, ето чин тебе, корите гойломан. Без дружини, розважав Господь, читання. Жити господарем немає сенсу. Отож, Господь вирішив одружитися. 27. На гріхам грігам і тягур грігіні грігам учяти та я гі сагіта сарван порушартан Сам собою дім ще не дім, бо суттю дому є дружина. Коли чоловік живе вдома з дружиною, разом вони можуть досягти всіх цілей людського життя. 28. Одного дня, коли господь повертався зі школи дорогою до Ганги, він випадково побачив дочку Валабачар'ї. Коли господь і Лакшмідеві зустрілись, прокинулись їхні взаємні почуття, що вже зародились раніше. Разом з тим випадок привів до Шачимати свата Ванамалі. Пояснення. Ванамалі Гатак, житель Навадвіпи і браман за кастою, влаштував шлюб господа і Лакшмідеві. Раніше він був Вішвамітрую, який влаштував шлюб господа Рамачандри, а згодом Браманою, що влаштував шлюб господа Крішни, з Рукміні. Цей самий Брамана став сватом господа і у Чайтання Лілі. 30. За вказівками Шачідеві в аномалі Гатак домовився про шлюб, і належного часу господь одружився з Лакшмідеві. 31. Вріндаванда Стакур – Досконало змалював ці всі господні розваги юного віку. Мої описи – це лише стислий переказ цих самих розваг. Господь виконував у ранньому віці багато різних розваг, і шила Вріндаванда Астакур їх докладно змалював. Я згадав ці розваги тільки побіжно, тому що Вріндаванда Стакур у своїй книзі «Читання Мангала», нині звана «Читання Багавата. Яскраво їх усі змалював. 34 Срірупарагуната Падера Аша, чайтання чаритам Рита, коги Кришнадаса, молячись при лотосових стопах ширупи ші та шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю шичетання чаритамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти до Ші читання Чарітамріти Аді 15-ї глави, що описує Пауганда Лілу Господа.